Одначе це не зупинило російських журналістів в глибках. Українські блогери, журналісти, політики послідовно спростовували розкручені російською пропагандою вигадки, аргументовано доводили брехливість породжених російським телебаченням історії та образів, але потік брехні не слабшого. Навіщо це Росія? Або, якщо точніше, навіщо це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 в першій половині ХХ століття за найскромнішими підрахунками винищила не менше ніж 20 мільйонів радянських громадян, серед яких чималу частку становили українці. Політика Мао-Дзедуна